Este ora 7 fix, este vineri, astăzi, doamne, 16 decembrie, bună dimineața și Bună dimineața, Ionut. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, Beatriz! Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, Bogdan! Toată lumea bine, da? Bună dimineața, noastră, și ascultătorilor noastră. Pare un pic și și Rubel, că a fost deschiderea unui club în care pune el muzica seara. Hai să spunem pe nume, se numește House. Și m-a sunat aseară, cred că și pe tine, Ionut, nu? Deci a sunat și Rubel seară și a zis, mai băieți, am o confesiune de făcut. Mă voi duce la lansarea asta de party? Bine, mă duc doar să fac poza! Normal, că este în ultima săptămână! mult. A, așa. Mă duc și mă întorc, mă culc și ne vedem bine. Păi, deci a venit... Este... Cum ai făcut? mai? venit direct la radio, care nu? Care este vina mea că fotograful a venit la 6 dimineața? Adică atunci am putut să fac coza, la 6. Bun, bine. 71 minut, știrile Radio 21 cu Alexandra Gavrilă, care n-a fost în club așa noaptea, nu? Nu, nu, nu. Asta ați uita pe știri. Bine, te ascultăm. Spune dimineața, bine v-am regăsit. Vreme rece din nou. Din a doua parte a zilei va fi mai mult soare. Până atunci însă, în nest și la munte izolat va ninge trecător. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 7 și 3 grade Celsius în București. Acum se înregistrează un grad cu minus iar maxima nu va trece de două grade. PSD a câștigat alegerile, dar nu are majoritate noul parlament. biroul electoral central a anunțat rezultatele finale ale scrutinului. Astfel, Socialdemocrația a obținut 221 de mandate, noul legislativ, în vreme ce liberalii, 99. USR va avea 43 de mandate, UDMR 30 de mandate, ALDE 29, iar PMP 26. Socialdemocrația anunță prin vocea liderului Liviu Dragnea că imediat ce vor prelua guvernarea, salariul minim pe economie va urca la 1450 de lei. De asemenea, va fi pusă în aplicare legea care elimină 102 taxe nefiscale dacă aceasta va fi declarată constituțională. Un verdict în acest sens este așteptat astăzi. În timp ce la noi piața curierilor ar fi în criză pentru că se găsesc cu greu oameni care să practice această meserie, în Franța coletele poștale au început de ieri să fie livrate cu Dronele. Potrivit agenției France, Press, după 2 ani de testări, pachetele de maximum 3 kg vor fi trimise prin poșta franceză o dată pe săptămână, folosind un culoar aerian de 15 km din sud-estul țării. În Statele Unite, prima livrare cu drona s-a făcut în iulie, un sandviș cu pui, o cafea și o gogoașă către o reședință privată din Nevada. Băiețelul Co Colin, devenit polițist la 9 ani, l-a prins în prima lui misiune Back Grinch, cel care a încercat să fure cadourile copiilor de sub bradul, amplasat într-un centru comercial din New York. Colin suferă de cancer cerebral și a fost antrenat de câțiva polițiști americani care i-au arătat tehnici de arest, l-au învățat cum să utilizeze cătușele sau să dea comenzi. Visul copilului era acela de a deveni polițist. Și o informație din sport acum s-a definitivat tabloul cu echipele din Sferturile Cupei României la fotbal din Amos s-a calificat după 3-1 la 1 cu gaz metan mediaș Același scor a fost reușit de Astra Giorgiu, în meciul cu Luceafărul Orada. Viitorul Constanța a eliminat pandurii Târgujiu scor, scor 3-0. la 0. 73 minute știrile se încheie aici dimineața în mare fel începe Pălas la Radio 21. Mulțumim frumos Alexandra, avem ciocolată caldă pentru o lună întreagă imediat. A venit nu cu o idee foarte bună din auri Vrem să știm cine poate să facă pe sau pe Oh, no. Soprana no, no. so. <laughs> Vedem imediat Neața Don't care what you said <fix> of me I'm about your feelings out I miss you in the basement But your brother was a substitute for <fix> you <fix> And if you love me, love me, but you never let me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 Dacă de la Radio 21 trebuie să faci pe tenorul sau pe soprana, nu știu care ți se mai bine dintre astea două, să ne cânti și nouă dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurbel și Ionuț, cumva. Acum, e foarte simplu dacă lucrezi la opera. Dacă nu, e un pic mai greu, dar Azi. hai să vedem. Bianca, bună dimineața! Aolo, s-a speriat a, Bianca, doamne. Bianca! S-a Bianca! Încercăm cu Nicușor din Zimnicea, da? Bună dimineața, Nicușor! Bună dimineața! Ai velități de tenor? Bine. Da, da. Ai, da. Unde da, cânti? Da. În duș sau unde cânti ca un tenor în general? Sub duș, sub duș. Sub duș. bun, sub perfect. Duș. În special când este apa prea, prea, prea fierbinte. Nu, atunci faci pe suprana ialtă. Așa, bine. Nicușor. la Suntem gata, da? Da, da. Ne cânti dimineața în mare fel? Da, da. 1, 2, 3 și... O sole mio... L-ai O sole mi-o l te O sole O sole mi-o l te național. ai te colo Așteptam să acolo la final da e... da, e ok și așa, să știi A fost foarte bine, bravo, Nicușor, stai puțin da. la telefon Stai da, un da. pic acolo Să vedem până la urmă unde merge Unde merge ciocolata cadă, da? Bianca, bună dimineața Bună dimineața S-a închis mai devreme? Da S-a închis, ai bine, Bianca, bine ai revenit Soprană sau bine tenor? Am <laughs> uh, ambele oh! Stai oh! un pic, că nu e pregătită hey, omenirea hey, hey. pentru Da, bine, ce ne cânti? Ne kenzi diminați? Și, Șurubel, și Ionut. Bine, hai, 1 2 3 și. <fie> <fie> cu Marefer, cu Bogdansi, Șurubel, și <fie> Fumos, Asta Fumos, e. Bianca Asta e, absolut super Bine, stai puțin acolo, Bianca, la telefon Castingul continuă Stați așa, băieți, mai luăm un telefon, da? da te -l -l -l. Hai să mai luăm, băi frate, văzut și telefonul a oprit-o un pic la început Știa ce o să Ai a zis, în limită. Ai intrat în protecție. Elena, bună dimineața Bună dimineața Suntem gata să cântăm? Suntem, suntem Tenor sau soprană? Chiosi <laughs> Bine, hai 1, 2, 3 și... We are San mi-au dat lacrimi, avem, de așa niște cânteriți transputători, absolut super. Elena, stai și tu la telefon puțin, până ne decidem. Vă dau votul meu primul că merge prea me Te rugăm. Sunt ultimul care votez și prima dată. Eu votez cu Bianca. Ai că eu... m-a plăcut și de Elena foarte mult, mi a plăcut și de Nicușor. Dar Bianca mi a cucerit e efectiv. Bine, eu votez cu Elena. Bun. Uh, Ionut. Eu votez cu Nicușor. Aulam. Bine, atunci Alexandra, Gavrilă și Beatriz O să decidă cine câștigă Alexandra mm, Bianca Bianca. Două no! votări, Beatrice, Elena, Elena do, do. Deci 2 la 2 Trebuie să facem baraj Nu facem niciun baraj, că fetele astea, săracele mi au nevoie de pu... voce Astăzi, așa că Dăm două premii dimineața oh, nu cred, Elena nu cred. și Bianca Ciocolată oh! caldă pentru o lună întreagă Elena, fetelor, mai sunteți acolo? Da, da, da Stai puțin, e și Bianca, da? Bianca, da. sunteți amândouă, da? Fiți Ai, atente! Bun. Ați câștigat amândouă? Credeți că putem să facem un sincron? Da! Fiți atente! Deci noi zicem 3, 2, 1 și trebuie să ziceți amândouă dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurubel și Ionuț, ok? Ok! Bogdan vă dă startul! Hai să încercăm, hai! 1, 2, 3 și... Dimineața e de mare, e tot foarte și e doar un băiat,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 Dacă tata a intrat în panică și caută bradul perfect, dacă mama e cuprinsă de febra decorațiunilor, dacă sora colindă tot orașul în căutarea cadourilor ideale, iar cățelul familiei este din ce în ce mai agitat, atunci e clar, urmează Crăciunul! Ascultă dimineața în mare fel și spune-ne care crezi că e cel mai stresant obicei pe care îl au ai tăi de sărbători. KFC te poate ajuta să-i salvezi pe ai tăi de stresul sărbătorilor. În fiecare dimineață, la Radio 21...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 Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze! Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte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 Astăzi se împlinesc 7 ani de când comanzi online de pe fashiondays.ro. De ziua noastră sărbătorim cu reduceri aniversare de până la 70% pentru sute de mii de produse. În plus, livrarea și returul sunt gratuite. Happy Fashion Days!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 O pușcă automată trage 600 de cartușe pe minut Multe gloanțe? Ei bine, un copil diagnosticat cu diabet face 4 injecții de insulină Și 6 teste pentru controlul glicemiei pe zi 3.650 de înțepături pe an Fiscutului de înțepături Donează la 5 changitumorrow.ro O campanie a societății române de diabet, nutriție și boli metabolice Detalii pe 5 changitumorrow.ro Donează acum 2 euro la SMS 8.8.37 Valabil în toate rețelele The music You'll know what time it is Am cu cele mai tari Radio 21. I'm trying to put you in the worst mood P be one cleaner than your church shoes I belly point two just to hurt you Kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me out. Yeah. Every day a nigga try to end me up. Yeah. Pull up in that Rolls. Kill any pain. <laughs> <laughs> I like what you did. nigga bracket legend of the far took the year like a bandit Buy mama a crib and a brand new wagon now she hit the grocery shop looking lavish star check roof in the rate the girls get loose when they hear the song 100 on the dash get me close to god we don't pray for love we just pray for cars So empty, need a centerpiece 20 racks a table come from ebony Cut that ever into skinny pieces then she clean up with her face when I love my baby You talking money, need a hearing aid You talking about me, I don't see the shade Switch out my side, I like to get any lane I Switch out my cup, I can't let it <laughs> <laughs> <what you> Look <laughs> I stop let you down I'm a motherfucking star I let like you down I'm a motherfucking star I Este 7.21 de minute Suntem la dimineața în mare pe Radio 21 Bogdan, Rubel și Ionut Te salut oh! într-o zi de vine oh! yeah! <laughs> uh, Și să vedem ce mai face omenirea Uite, la Târgu Jiu, de exemplu Ce se mai întâmplă la Târgu Jiu? Ce crezi că se mai, întâmplă ce se, mai întâmpl poate ce? Se întâmplă? ce se poate întâmpla? Păi, nimic special, mă rog Un tânăr a intrat cu bicicleta în mall hey. Și pasnicii l-au urmărit prin tot mall <laughs> Lăsați. Vă zic eu, este vina Shakirei Cu melodia aia, cu bicicleta Toată lumea a luat-o să Bă, săracul copil n-avea absolut nicio vina Existese mai sa să vină mai repede cu bulionul Și el nu mai avea timp de toate prostiile astea Să mai stea la casă Să ia coș Să strângă de pe fiecare raft Lăsați, Lăsați. Da, Deci chiar L a intrat printre toate rafturile alea A trecut pe la brânză, pe la carne, pe la ouă, pe la tot Cu, cu țoacla cum Și s-a filmat și s-a pus pe internet? S-a pus -a -a pe internet. Cineva. Vezi 10.000 de vizualizări are video cu, cu el. Băi, cred că. Cred că. L-a filmat cineva până la urmă. Poți ști foarte bine oricum că paznicii din supermarket sunt extrem de bine pregătiți adică ei sunt antrenați ca să ucidă. Sunt uh, acolo, în top, lângă te muti paznici de la metrou. <ră> bune. Bă, Și da. acum. Ok, bine. Știu că vi se pare o faptă extremă treaba asta, dar acum băiatul ăsta chiar tragea un semnal de alarmă și chiar nimeni nu mai e atent la bicicliști în supermarketuri? Adică ar trebui să ne facă și nouă, vă rugăm frumos, o pistă de bicicliști în supermarketuri, o dreptate pentru bicicliști, să fie niște spațiu pentru noi, special, vă rog frumos. Să știți că asta nu știu dacă știați, dar este un trend, este un sport nou, a te da cu bicicleta, e un sport extrem, a te da cu bicicleta în supermarket și se numește Park Carrefour. <laughs> da, nu e parfurii, e parcarfurii! Atât de bine! că ar trebui să pună semne. Că eu n-am văzut interzis bicicletă pe ușa la intrare. Băreți, Bă, vedeti? este 7.26 de minute. Este timpul să facem horoscop la dimineața în mare fel. Dar parcă nu e horoscop încă. Nu e horoscop încă, pentru că trebuie să adunăm forțele Universului să scoată sunetele alea. Hai să vedem. Oh, oh, Dintr-o dată s-a făcut întuneric. Despre asta da. e volba. Bun, horoscop la dimineața în fel pe Radio 21. Deja știu toată lumea cum funcționează. Extragem 3 zodii din 12, cât sunt în, câte sunt în total. Și vedem ce vești aproape bune are astăzi horoscopul. Prima zodie este... Scorpion. Scorpion, astăzi te bate gândul să-ți cumpere o geacă de piele. Poate măcar așa apuși tu să te simți bine în pielea ta. Batum, Batum pe stupid <laughs> Perfect. Ca A doua zodie Pești. Este vineri E bine, e ok, nu te plângi Dar Crăciunul ăla nu mai vine și el odată Anul nou Hai odată anul ăsta cu anul nou Dacă găsești un motiv de nervi Hai odată anul ăsta cu anul nou wow. A treia zodie Capricorn de seara o să-ți permiți Să bei un pahar de vin Pentru cât ai muncit săptămâna asta Astrele ne recomandă Să fie vinul fiert Totuși, așa cum ești și tu La muncă de luni până radio Bravo! Branc! Este scurtul zilei pe Radio 21 Și urmează perioada aia de Crăciun Când familia se strânge la masă Și totul este perfect Dar, te-ai gândit vreodată Cum ar fi să-ți sabotezi invitații de Crăciun? 1. Roagă ei să se șteargă pe picioare Pe covorul de la intrare Apoi să se descalze, Apoi să-și scoată șosetele Și apoi să se spele pe picioare 2. Nu-ți servi invitații cu vin fier. Servește-i cu Vin călui ha, ha, ha. 3. introdu în meniu doar sarmale vegetariene Și fără le observație de fiecare dată când mănâncă Încă o sarma, Grigore? Nu crezi că ai mâncat destule? Ha, ha, ha, ha, ha. 4. Reacționează ca o divă La orice cadou primit Ai fost șapte? Nici măcar nu are Jack prostia asta. Si Și în ultimul rând creează haos și hâdmalaje, începând discuții despre politica. Ah, ce doare mie de Ilescu, nu e așa unchiule? Scurtul zilei. Ah,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 Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. Să sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Este right mm -hmm. la hitori radio! 21.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 Să 7.41 de minute Ești la dimineața în fel și pentru tine Chiar acum vine invitat în studio Special domnul Bobo De la Meteo Aia, Lăsați De ce Nu ați așteptat cu pateuri astăzi, cu... Ești un om special Te așteptăm să ne spui Ce se mai întâmplă cu vremea Mulțumesc frumos voi vă bucurați că intrați în vacanță și scapați de mine. Deci, Cât mai aveți până intrați în o vacanță? O săptămână. O săptămână? Da. Așa. Deci, uh, deci uh, trebuie să vin și săptămâna viitoare? Da. Cinci zile. Este vineri astăzi din nou și este frig din nou. Este, o să fie soare, totuși, în uh, prima parte a zilei sau în a doua, în <gri> probabil, probabil în a doua, nu, nu știu Vedeți voi, în funcție de cât soare e. Uh, până atunci, uh, ce să vă zic, în Est și la Munte o să ningă trecător. Uh, maxime între minus 70, vreo 3 grade Celsius, arănau mana, just work here. Uh, și în București, maxima vine cu 2 grade Celsius astăzi. Așa și. Asta, sunt mai curios de sport decât de... Decât de, de altele. De, așa, bine. Hai, eu, pa, dar vă ascult așa. Da, mulțumim frumos, Bobo de la Meteo Ișa, fa, da, rămânem cu Ionuț, la sport! Hei, mulțumesc pentru legătură! Am avut aseară Cupa României, acest, această competiție spectaculoasă și plină de fotbal de calitate. În prima parte a zilei Astra s-a impus în fața celor de la Luceafărul Oradea oh, oh, cu 3 la 1. Viitorul a trecut... -a pe uh, nu, a fost ziua. Nu cred. Viitorul a trecut fără probleme de panduri cu 3 la 0 și seara gazmetanul a pierdut în fața lui Dinamo din București cu 1 la 3. Uite, se bucură nu, deci Beatriz se bucură pe liniște. Beatriz, te ducăm frumos, se exteriorizează-te. Ia fauna. Dă un... Un bucurie de-al Bravo, super, super, super. Bine Așa. Hai să vă zic niște chestii mișto. Știați că avem un jucător în Liga 1, care este pe locul 3, în topul Gheata de Aur? Nu. Ei, da. Dar de ce să o fi pe la o răștie, Messi, sau ce? Nu, frate, nu e român. Este un internațional albanez. A scris 16 goluri. Este jucătorul lui Gazmetan Medias. Îl cheamă -a. Lulacu. A, am auzit! Și este pe locul 3 la egalitate cu, să zic, Diego Costa sau Alexis Sanchez sau Edin geco? Ați auzit de ăștia? Ei bine, Lulacu ăsta e la egalitate cu ei. A, nu era Lukaku. Lukaku e altul. A, okay. În Belgia. Lukaku și Lulacu? Era, da. Mai erau o dată Boștine și Baștine. Erau ha. la Steaua sau la Dinamo? La Steaua. Boștine Boști și, și Ci... Boștine. Ciolacu Palici uh, și Mai era unul Plici Plici Plici cu U la mijloc Așa Și vreau să vă mai zic Cristiano Ronaldo A marcat joi În campionatul mondial Al cluburilor Golul cu numărul 500 Oh La echipele de club Deci na, ce A ceva Foarte frumos Și Real Madrid În caz că vreți să știți S-a calificat în finala Cupei mondiale a cluburilor Și va juca Duminică Cu campiona japoniei Kashima Adlers Com? Mama Kashima Edlers. Mulțumim frumos Ionus, pentru aceste informații extrem de importante din sport. Imediat vă ducem cele mai tari colinde hip hop. Aiolu, avem un colindele hip hop, da. Foarte da. frumos. Imediat rămâi pe 21, bună dimineața. And where'd you know 27 de minute, am revenit la 21, ziceați de colindele hip-hop, mai da, de Bă, eram ieri pe internet și-mi o idee, cum ar fi să... o idee de sketch, așa? Cum ar fi să-ți vină la ușa și să-ți cânte mai multe stiluri. Mă uitasem, tocmai mă uitasem la un filmuleț cu unul care cântă Starboy, în 20 de stiluri diferite. Gen fiecare bucățică într-un stil diferit. Și m-am gândit cum ar fi la de asta. Și am început să caut pe Google, de dubstep. Nimic. Colinde R&B, nimic. Ei, la colinde hip-hop. Am găsit pe doi băieți pe YouTube. ei nu sunt. Au 3000 de vizualizări. Nu este nicio chestie, nu e trending, nu, nu, nu e nimic. Măcar. Nu Nici măcar. Nici măcar. Și ei au luat efectiv niște colinde și le-au cutat părit de hip-hop. Le-au cutat ca uzi, dacă ți-a bate la ușă de sărbători. Ia Exact. Uh, Răzvan Marțon, Mar Marțon. Exact, exact. Și Liviu Bora, da? Uh -huh. Deschide ușa creștine, colinde hip-hop. Ia să vedem -o cum se cântă colindele hip-hop. Ia. Pentru toți fratii nu știi cel el foarte sentimental. Cum a spus el pentru fratii nu știi care N-au avut niciodată o singură ușă deschidă fratilor Deschide-ți față. Ia! Aha! Ia! Ia! Ah. Deschide ușa creștine, că venim din nou la tine. Drumul lung și am obosit. Te de departe am venit și la -Frei. m am fost unde s-a născut Hristos și am văzut pe, mamă pe care o să mă în Mario, cheamă. Cum un bar din casă în casă, ca pe fiurei să nască, un bar sus și în jos ca să nască pe Hristos, un în jos și sus ca să nască pe Isus. Mai târziu, găsi apă, un staur frumos de ori. Și acolo pe pe jos, s-a născut Domnul Ce te de în Jacobo, asta unul de încojoa, îngerii cu flori, un împetesc. Întreculune pe cum nu l frumos, astea s-au născut Care Cum putea e lumea. Asid, dar cum Nu la să fie. Yeah. Bum, cu bucurie, au. Iau, au, au, au, <coughs> No, no, no, no. Ceva e teribil de greșit aici oh no Băi, e bine, dar dacă vin băieți ăștia la tine la ușă Ce le dai, frate, că Băi, nu poți să le dai portocale? Le dai o trimitere un Bandane, bandane. Le, dai, le dai blugi din ăia super largi Ai niște blugi super largi Șepci, ei. cu pilt pe ele Oamenii oricum au tendința să fugă de la ușă când vin colindătorii Și bat la ușă, ți facă liniște Îți dai dacă bat la ușă niște băieți de știa cu bandane pe cap. Că îți bate un bladon la ușă Primis cu colindul Astă s-a răscut stos. Mamă, ți și venit... frică să deschizi eu? Am venit să vă aduce bucurie <laughs> Suflete și casă Am Nu, mă, dar serios, ce mm. le dai? Bogdanie, dacă vin la tine dai Vins, tot ce ai dar... Le dai telefonul, banii, tot ce e prin ce casă dai 07, dai, 7, gata, <laughs> 07, da? Apropo de Sărbătorile spinte ale Crăciunului uh, Avem un braț Natural de dat imediat cu toți oh, da! uh, Și ne-ai trimis Strofa ta de hip hop da. Pentru moși da, hai să citim 20. scrisoarea Sau citim o de hip-hop Imediat, facem o scurtă pauză și revedim, vedem Cine ia primul braț al dimineții La Radio 21 Dragă moșule După cum ai văzut, anul ăsta Am fost mai cu minte N-am mai mușcat câinele și am și scos USB-ul Cu safely remove. Toată lumea are scrisori pentru Moș Crăciun, dar tu ai pe cea mai fan, nu? Trimite-o pe radio 21.0 și poți să-ți câștigi bradul de Crăciun, de luni până vineri, la dimineața în mare fel. Păi te lăsam noi în pom cu bradul. Radio 21.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 Descoperă EMAGia Crazy Days la EMAG! Acum e până la 25% reducere la incorporabilele Electrolux. Comanda cum pachetul promoțional de încorporabile Electrolux format din cuptor electric cu grill și autocurățare catalitică plus plită pe gaz cu grătare din fontă și 5 ani garanție la 1749 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 Între 15 și 24 decembrie Ai până la 40% reducere La toată gama de electronice și electrocasnice În magazine și online Metro susține micile afaceri Crăciun după Crăciun Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Și nu include alte promoții Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimație de client Ca popcornul fierbinte cu un film de acțiune Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună Ca atunci când verifici prețuri pe net Dar vii și în magazin să-l vezi cu ochii tăi La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai LED Smart TV Full HD Samsung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 Plața România îți oferă cel mai frumos dar de Crăciun. Vino la noi sâmbătă 17 decembrie și bucură-te de un concert magic Ștefan Bănică de la ora 20.30. Magia sărbătorilor continuă până la miezul nopții, cu discounturi cu adevărat miraculoase. Eveniment organizat de Plața România, Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.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 21 Radio 21. Este 7.58 de minute la Radio 21, la dimineața în mare fel Și avem de dat brăduțul cel natural și cel frumos uh, ornamentat o, da? La Radio 21 evident da. Dacă te-ai înscris la concurs pe radio21.ro pe site-ul nostru Și ne-ai scris cea mai scrisori uh, ce scrisorică pentru Moș Crăciun pe care o ai disponibilă Avem uh, o ascultătoare pe fir pe care o cheamă Andreea Bună dimineața Andreea Miata. Ce faci? Andreea, am vrea să te întrebăm un lucru Care este în de familie? Uh, Seci, nu? Da. Cum se pronunță? <laughs> Seci Cum? cum? Seci Doamne, se deci se scrie s z e -S i Se pronunță sei, se sei. Se se da, toți colegii îmi zic cum v-ați gândit și voi să-mi ziceți Seci, <laughs> Andrea da. Bun, ne-ai scris foarte frumos pe site și o să citim noi scrisoarea de la tine, da? Ce faci? Ă, șurubel, ești pregătit? Da. Te rog. Moșule, să-ți spun direct, eu mă simt un om corect. Nu mi-e lene să muncesc, dar fac ce fac și tot chiulesc Nu stau mult pe telefon și îl închid în avion. Oho! Sunt cu minte mai tot anul. Strig și repar cu ciocanul. <laughs> Am uitat de un aspect. Plus unul brad ar fi corect. Și pentru că tu mi-ești drag, am să pun piciorul un prag. Yours, Andrea. I got swag. Yeah. Ce frumos! Cine, cine, cine? cine got swag. Bravo, Andrea. Foarte frumos Ii ai scris mi, aici. Mi, mă rog, seții ar trebui să zic. Seții. Se uh, ai câștigat un brăduț, să știi. Oh, merci, merci. Ai terminat cu stresul bradului pe anul ăsta. Vine cu tot cu ornamente. Este un brăduț oferit de magazinul de parte partea Silva Group. Și te invităm să rămâi puțin la telefon, Da? Okay, merci. Te pupam, sărbători fericite Ai scris frumos ja, pa, pa, You pa, got pa. swag, girl yeah. Și pe ragiu 21.0, Poți în continuare să ne trimiți scrisoarea ta Încă mai ai puțin timp Mai avem un singur brat de dat Cam o onă Un singur brad ah, Și dăm premiul Ora viitoare este Optfix Vin pe 21 Bună dimineața. După cum ziceam, este ora 8 fix, știrile Radio 21 sunt aici, prezentate de Alexandra Gavrilă, Neața Alexandra. Neața bună! Te ascultăm! Bine v-am regăsit! Vremea va fi rece din nou, din a doua parte a zilei va fi mai mult soare, până atunci însă în est și la munte izolat va ninge trecător. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade. În București se înregistrează acum un grad cu minus maxima, nu va trece de 2 grade, iar în Tulcea, la această oră e cot galben de vânt, în Bihor, arată și Timiș, cot galben de ceață. Atenție! Mașinile parcate pe trotuare sau staționate neregulamentar pot fi din nou ridicate. O hotărâre de guvern adoptată ieri permite acest lucru pentru fluidizarea circulației pe drumurile publice. Ridicările de autoturisme parcate neregulamentar au fost declarate ilegale printr-o decizie a înaltei curți de casație și justiție, care a decis că procedura trebuie reglementată de guvern, nu prin hotărâri ale consiliilor locale. Metrorex a anunțat că începând de astăzi va fi reluat traficul pe Bulevardul Eroilor între Bulevardul Eroii Sanitari și Strada Sfântul Elefterie. Lucrările la suprafață în zonă vor fi încheiate la primăvară. În 2015 șoseaua s-a surpat în urma lucrărilor la Noua Magistrală de Metrou. Aproape jumătate dintre angajatorii din România vor acorda în acest an bonusuri de sărbători potrivit unui site de recrutare. Cei aproape 47% dintre angajatori sunt hotărâți să resplătească angajații fiean bani fie sub formă de produse Alții însă organizează petreceri Sau team building-uri Într-un an de zile, un cuplu din Statele Unite Și-a construit o casă pe patru roți Vorbim despre o cabană mobilă De 7 metri pătrați din lemn Cu care au călătorit deja aproape 11.000 de kilometri În cabana trasă de o mașină de teren S-a aflat și cățelul cuplului iar Super Mario se relansează. Celebrul joc video este acum disponibil ca aplicație pe device Apple. Accesul nelimitat la joc costă 10 dolari. Deși creatorii au fost inițial reticenți în a transforma Super Mario într-o aplicație, ei declară că acum este momentul ca lui Super Mario să-i fie prezentată o nouă generație de jucători. 8 și 2 minute, știrile se încheie aici, vă las în stație de distracție cu super băieții de la dimineața în mare fel. Super Mario și Super aici și super Ionuț! <laughs> da, vorbim imediat despre ghiță. Porcușorul de 600 de kilograme. Oh N-ați auzit de ghiță? Oh my god, auziți imediat ce e cu el și ce urmează să îi se întâmple este absolut sporibil. <laughs> este și 3 minute. Rage Rimmer de -asta. Black Beatles la dimineața în mare fel. Suntem Bogdan Șurubel și Ionuț. Te-ai trezit cu noi și astăzi și bine ai făcut. Mulțumim frumos!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 Cream seats in the Regal, rockin' John Lennon lenses like to see them spread. Eagle took a to the club and let a party on the table, screaming, everybody's famous. Hey, hey. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the bass belly rolling. She thinks she love me, I think she tried. You fall slowly Frack girl still trying to 8 și 6 minute să vorbim la Radio 21 despre ghiță. Porcul de 600 de kilograme, nu, Sebastian. Ai spus porcul de crăciun sau elefantul de crăciun? Nu am înțeles. rinocerul, porcul de crăciun, mai e porc. Nu știu cum o să-l sacrifice. Nenea asta care îl deține Cred că are nevoie de niște arme de distrugere în masă Da, că... sună pe Putin. Dea cu... vine Să dea cum să vină să-i invade pe Chuck Norris, ce pe Putin da, Bine că, băi, trăim într-un univers În care mărimea nu e totul Asta e, asta, asta e bine, că până la urmă nu e vorba doar de mari Dar mie. totuși, uite, suntem obsedați. N-ai văzut vroștire? Ai văzut vroștire în ultima vreme? Cel mai mediu porc! <laughs> <laughs> a crescut în București cel mai mediu porc! Are fix o dimensiune medie pentru zona în care... -a Atenție! Ghiță s-a născut într-o comună din Mehedinți, Are peste 600 de kg și o lungime de peste 2 metri! Este de doar cât mașina lui Ionuț! <laughs> o oh pentru God. asta proprietarul a cheltuit lunalt timp de 2 ani chiar și peste 2000 de lei. Are și fițe, vreau numai haine de firmă, păi da, da. și prost că le comanzi că la câte nu, kilograme Asta ale... de peste 2 metri lungime, este acest ghiță mureșean al porților, <laughs> El îmbraca de la haine pentru grași și grăsuți <laughs> Nu mai mari mari stai Deci porcul ăsta chiar n-a bănuit nimic Adică proprietarul lui l-a îndopat Cu mâncare în continuu și el ce face Stătea acasă și zicea Mamă, mă întoapă omul ăsta cu mâncare Ce norocos sunt Ce porc mișto sunt wow. O să o sfârșesc super bine uh -uh. Adică practic porcul ăsta a mâncat Aproape la fel de mâncat Bogdan în ultimii doi ani De deci, să bănuiască ceva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 Păi te lăsam noi în pom cu bradul right. hey. wow, cool. Radio 21 Descoperă e Crazy Days la EMAC. Acum e până la 25% reducere la incorporabilele Electrolux Comanda cu pachetul promoțional de încorporabile Electrolux Format din cuptor electric cu grill și autocurățare catalitică Plus plită pe gaz cu gratare din fontă și 5 ani garanție la 1749 lei EMAG, online, va fi mereu simplu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 direct în parbriz. Nu s-a întâmplat nimic pentru că ți-ai montat parbriz cu adevărat de calitate. Fuiao, cel mai mare producător și exportator de parbriz la nivel mondial, acum și în România. Calitate de o viață la prețuri avantajoase. Fuiao, privește înainte cu încredere.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 pe 21 hai, terminați cu prostiile pentru că am ajuns la piesa aia care vă face să mergeți la birou un pic mai veseli, să fiți un pic mai energiți și să vă simțiți un pic mai bine. Dar cine m-a prostiile, nu, mai păi erau niște prostii. prostii mai devreme și voi trebuia te să terminați cu ele pentru că piesa asta este extrem de tare și da. este tare pentru că vine de la prietena mea, frate. Oh. Da. Este propunerea prietenii mele în această da, dimineață. M-a amenințat în sensul că... Mă rog, astea am ieșit un pic și am zis că vin de vreme acasă și am ajuns la 5. Nu no! Dacă te raportez la ziua de azi, ora 5 dimineața e foarte devreme bă, Dar acuma, probabil tu i-ai am... zis că vii aseară I-am zis că vin devreme la 5 Mama. Am ajuns la 5 timp inconștient bă, Și a, când am bătut la ușa, s-a trezit, a venit, a deschis a, a, a deschis ușa super puțin Știi cum deschis când ai un lanț din ăla? Când ai un străin da. A deschis un pic și a zis, dote la radio că te să muncești azi Și mi-a închis ușa și am plecat la radio Mă rog, ideea ca aș vrea să mă revanșez un pic Ce viață grea are și un personal. este foarte tare, îi place foarte mult Deci dacă îi place ei Îi place... Oricui. Exact. Da. Absolut. Normal. Da. Asta e exact. Melodia se numește All Night, vine de la The Vamps. Mi-ar plăcea să trimiteți niște SMS-uri la 1721 cu textul Iulia Iartă-l pe șurubel. <gri> Dacă trimite SMS-urile astea eu o să le fac poză și o să se trimit această poză. Iulie... Deci trebuie să scrieți atâta. Iulia Iartă-l pe șurubel. E un om bun, e băiat ok Dar cu râd să scrieți da, M-ar mă rog, ajuta foarte mult dacă faceți asta bine. Piesa, sper The să Vamps, vă da? placă da, The Vamps, se numește All Night Este pentru voi Încercați să interiorizați melodia asta Mergeți cu ea la muncă Și simțiți-vă bine că e vineri astăzi Oameni buni to lose myself when I'm out here on my own. I never seem to get it right, but I guess that's how it goes. But ever since you came around, can't nobody hold me down. You showed me how to find myself. If I don't learn to let go Să se știi la SMS-uri Au venit SMS-uri de la ascultători Cu Iulia iartă pe Șurubel Mulțumesc! Nu-l ierta, dai. Asta e piesa pe simțită de azi Este o piesă care îi place foarte mult Cuvitei lui Șurubel În cazul care ai deschis radioul. ul a cam, cam greșit-o S-a dus în club azi noapte Și asta mai mult decât trebuia Că s-a luat cu prietenii acolo la discuții Și a supărat-o pe Iulia Și uite I-a adus piesa asta la radio și face și poze la sms de la oameni care o imploră pe Iulia să-l pe șurubel. Sadi, Da, bine. Ce, ce scandalul să ai 8 și 20 de minute, mergem mai departe. Continuăm să emisiune. Este vina azi. Azi ne relaxăm puțin. Lumea se pregătește să plece pe colo, pe colo, pe colo. Foarte mulți la munte, pentru că de-aia este iarnă, acolo e deja zăpadă pe la munte. Și ce bei atunci când te duci la munte? ca să simți că trăiești iarna cu adevărat. Bea vin fiert. Doar că nu toți oamenii ar prefera să bea un vin fiert pe pârtie dacă ar avea și opțiunea de a bea un cocktail pe plajă. Și întrebarea este dintre cele două, care îți place mai mult? Evident că acum în decembrie ești forțat în împrejură să bei vin fiert. Dar, dacă ar fi să alegi între astea două, vin fiert pe uh, plajă, răză. vin fiert pe pârtie sau cocktail pe plajă, ce, ce alegi? Ca un om care tocmai a încercat... În decembrie Astăzi. să bea un cocktail pe plajă A, în Rio Nu se compara nimic cu un cocktail pe plajă, îmi pare rău Nu da, ați no. pe mine, dar mă voi băga no, e. Vinul Fierte pe este mult, mult mai mișto ca asta Știi ce se întâmplă? Am din ce în ce mai mulți prieteni care și au vacanțe în locuri călduroase Iarna Și mi se pare absolut genial Adică dacă în momentul ăsta, dacă în momentul ăsta aș putea să bea un, un cocktail pe plajă, asta aș face da, de ce să fentezi? Da, de, de, de ce ai fenta natura? Deci Dumnezeu a dat niște noi a zis, bă, iarna e frig, vara e cald, toamna e urât, <laughs> și așa mai departe. Bă, iarna, trăiește-ți iarna, du-te frate în zăpadă și bea fi în fiat, că nu o să faci asta la vară. Ce să vă duci la vară, la Polul Nord, ca să bei vin fiert? Nu, mă, păpune, acum noi întrebăm oamenii dacă ei ar bea vin fiert sau cocktail pe plaje. Ce alegi? două, da. Eu, sincer, sunt prietenul barmanilor și barmanii de obicei se talează arătându-ți cel mai bun cocktail al lor. Nu vezi niciun barman care să vină să zică uite ce vin fiert mișto ți-am făcut. Nu, frate, el îți face un cocktail mișto. Înțelegi? Și Știi vorba vin fiert plec fericit? Ce știi, este, mai e vorbă clasică românească Bine. Pentru că vinul fiert este în ADN-ul românului, de fapt Că nu se naște o vorbă de asta, dacă nu e atât de important Plus că vinul fiert este 100% românesc și lingvistic, vorbind deci, Și morfosintactic, cum vrei tu, e cuvinte românești, nu cocktail E clar că l-am împrumutat, l-am luat un cocktail. Nu știi ce e vinul fiert? Vinul fiert este parșiv, Bogdan. Vinul te ia, te învăluie, nu știi când te lovește, așa. e ca un politician vinul fiert. <râng> nu poți să vrei vin fiert. Bine, ba poți și să vezi 0372 069699. Alege. Vin fiert pe plajă sau coc ăsta. Vin fier pe pârtie sau cocktail pe plajă. Hai că m-am amețit și eu. De la pata vin fiert? S-a <râng> zis că te învălui. Da, Maroon 5, Don't Ascultăm piesa la 21 și revenim cu Telefoane, da, rămâne da, pe 21 Bună dimineața!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 And my baby, baby, I'm just a fool When you think of me, of what we used to be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 Este 8 și 26 de minute, suntem la dimineața mare fel pe Radio 21 și avem o mare dilemă. Și avem și nevoie de ajutorul vostru 0372 069699 ne și spune-ne Ce ai preferat? Ce ai alege dintre astea două? Vin fier pe părtie sau cocktail pe plajă? Știi ce? Eu Care nici ce măcar parem? nu vreau să discut treaba asta De fapt nici măcar n-am timp să discut Că am de făcut o baie și te să joc un volei pe plajă Iartă-mă, <laughs> te rog, discută tu Da, e ca și când ai spune că eu n-am timp să vorbesc Pentru că trebuie să mai fac o coborâre pe pârtie și cu ocazia asta să mă mențin în formă Și să respir aer curat și rupe la munte Și, doamne, doamne, ce reward Ce, ce bine să bei un vin fier După ce te-ai dat câteva ture pe părtie Bă, tu ai nebunit. Nu Deci cocktailurile au atâtea arome Au uh, atâtea genuri, atâtea gusturi În timp ce vinul fier este... Vinul fier, S-a demonstrat de 11.000 de ori rubel până acum că vinul este sănătos pentru organism în timp ce cocktailul este o, un amestec de coloranți și alcool procesat și procesat și din care nu mai e nimic bun practic. Înțelegi? E atât de simplu Hai! 0372 069 699 Nu decidem noi, decideți voi Ia să zi. vedem, hai. Florin! Bună, bună dimineața! Voi. Bună dimineața! Cum zici tu? Eu zic că vinul, tata. Vinul, tata, nu? Vinul, vinul, da. El, se... Adică unul aș bea cocktail pe plajă în niciun caz. Uh, cum spui și tu, coloranții ăia sunt vai vama lor. Hai, frate. Da, și al doilea rând, uh, aș bea bere pe plajă. E, <laughs> Ca bat... mă răspăresc lumea. <laughs> da, corect, după zi de plajă. Atenție mare, bere este un cocktail din hamei, malți și apă, <laughs> fermentate, <laughs> da? Da. Păi da, da. Are patru ingrediente naturale. Da. Acum aici oricum în oricum în mai să mai multe naturale decât un cocktail, da. Bine, Florin! Sănătate! Salut! salut. Pa, pa, pa, pa, pa! Marian din București, bună dimineața! Marian! Ia a zis, Marianne. Salut! Băi, șurub, ce pot să zic? Merge și cocktailul pe plajă, nu pot să zic. Da. Dar... simt un dar. Dar, marele adevăr, e că mâine mă duc la munte și de-abia aștept un vin cer să cobor cu... 5-6 ori că schiurile făc până. Doamne, doamne, ce te invidiez. Vreau la munte și eu cât mai repede. Unde te doiți? Do uh, habar nu, am, nu știu. Ei nu e bine. copilul și plec. Foarte frumos. Bravo, Bravo Ce vârstă are copilul? Uh, 8 luni. 8 luni și Asta. când îl pui pe schiuri? Uh, hai, stai că ți dă Bogdan niște <laughs> sfaturi și ingrediente nu, nu, eu am doar, de hai, eram, viață. Eram doar curios, nu? Dacă ar fi, aici părerile sunt împărțite, dacă sunt. ar fi da. să, după mine, undeva cam la anul. Undeva la aproape doi ani. Undeva la aproape doi ani. Atenție mare! De ar fi undeva la 3. E, wow. e, e open mind în să știi. Atenție mare, sporturile astea de iarnă sunt foarte solicitante pentru genunchi și ligamente în special. Atenție mare, încălzire da, da, bună. La doi ani un și îl tragi un pic pe schiuri și la revedem, Eu v-am zis, eu am avut da. ligamentele rupte și știu, e periculos. Aici. Bine, mulțumim frumos că ne-ai sunat. Mulțumim, la de baftă. Pa, pa, pa, pa, pa. Hai să continuăm să vedem pe cine mai avem mai De ce, E 2 la 0 pentru vin. Nu mă, hai mă, terminați. Haideți cu cocktailul pe plajă. Flori, neața. Alo? Alo, te ascultam. Bună dimineața. Neața. E botez cu cocktail pe plajă. Mi se pare absolut normal, Flori, și